A fost odată un om și omul ăsta avea un măgar care de ani și an tot cărase la moară saci cu grăunțe. Dar de la un timp bietului Dobitokhi se împuținaseră puterile și nu mai era bun de nicio treabă. De aceea stăpânul lui se gândi într-una din zile că n-ar mai avea niciun rost să strice pe el... Bunătate de nutreț. Măgarul pricepu însă că nu l așteaptă vremuri prea bune, și, fără să mai adaste, își lua tăpășa spre orașul Brema. Nu știu de unde îi venit să gând că, acolo s-ar putea face muzicant al orașului. După ce merse el o bucată de vreme. Iată că de peste un ogar care zăcea întins pe-o marginea drumului, răsuflând din greu, de parcă ar fi făcut o colu pământului. Ce găfă așa, măi? apucă în colț!" Îl întrebă măgarul. Vai de păcatele mele!" răspunse câinele. Pentru că se îmbătrân și slăbești din zi, în zi tot mai mult." Și pentru că la vânătoare nu mă mai dovedeți bun de nicio ispravă. Stăpânul meu și-a pus în gând să-mi facă de petrecanie Și atunci mi-am luat repede tălpășița Dar vorba e cu să-mi câștig eu pâinea de acum înainte Știi ceva? Îi spuse măgarul Eu mă duc la brema să mă fac muzicant Hai cu mine, că s-o mai găsi și pentru domnia ta un loc în taraf. Eu o să cândi în lăută, iar tu o să bați la toba mare. Câine lui îi plăcut propunerea, cum era să nu-i placă, și plecar împreună mai departe. merseră așa, până ce întâlniră în drum o pisică Și avea pisica asta o mutră jalnică de parcă tot îi ningea și ploa. Ei! Ei, linge barbă, de ce miști atât de tristă? Cine ți-a stricat socotelile? Întrebă măgarul Cui ar arde să fie vesel? Când de ajuns funia la par, răspunse pisica. Pentru că ani bătrâneții m-au cam adus de șale și mi s-au tocit colții, și pentru că îmi place mai mult să mă tolănesc după cuptor și să torc decât să alerg după șoareci, stăpână mea a vrut să mănece. Am fugit eu de acasă, la timp, nu e vorbă Dar stau și mă socotesc oh, Încotro să o apuc acum Hai cu noi la prima că la Serenade nu te întrece nimeni Și cu siguranță că o să găsești și tu un loc în tara orașului Pisica socotică sfatul ăsta nu e rău deloc Și se alătură celorlalți doi Și au tot mers cei trei fugari Au tot mers și trecând ei prin fața unei curți Au văzut cocoțat pe o poartă Un cocoș care striga corigu din toată puterea rărunchilor Ce-ați ce s a întâmplat de strici așa mai cocoșule? Îl întrebă măgarul A de deodată? Că împuiesc urechile oamenilor Eh, dau și eu de veste că o să fie vreme frumoasă, dar la ce bun? Spuse cu tristețe cocoșulă. mâine duminică și ne vin oaspeți? Dar vezi că stăpâna mea nu se mai arată milostivă față de mine. I-a spus bucătăresii că ar pofti să mă mănânce la masă, în ciorbă, așa că în seara asta o să mă scurteze de cap. Acum înțelegi de ce strig așa? Strig și eu cât pot, cât mai sunt în viață. Păi bine, creastă roșie, să te necăjești matale pentru atâta? Îl toși, nimăgarul. măgarul. Ai mai bine cu noi la brema, că oriunde merge ceva mai bun decât moartea, tot o să afli. Ai un glas care te unge și te-ai învoit să cântăm împreună? ne ascultă asculta lumea cu gura căzcată! Zău așa!" Cocoșul găsi că propunerea urecheatului e cât se poate de nimerită Și tu patru o pornire la drum Merseră ei cât merseră, dar cum nu putut ajunge la brema într-o singură zi, se văzură silit să nopteze într-o pădure. Măgarul și câinele își făcură culcușul sub un copac mare, iar cocoșul și pisica se cățărară în rămurișul bogat. Dar cocoșul nu fu mulțumit de culcuș și zbură mai sus, până în vârful copacului. Unde se simțea mai la adăpost Înainte de a apuca să doarmă Își mai roti dată privirea în jur Și deodată Îi se păru că zărește în depărtare O luminiță Atunci le strigă tovareșilor săi că Nu prea departe de acolo trebuie să fie o casă cât se zărește o lumină Hai să o întindem în chiar Spuse cu hotărâre măgarul Ca postul ăsta? Nu preie de soi Câinele era la fel de zorit Gândea că găsi pe acolo Niscaiva oase sau Vreo bucățică de carne Iar prinde tare bine Porniră deci spre locul Unde se vedea luminița Și în curând o văzură Scânteind și mai puternic Și din ce se apropiau Lumina se făcea tot mai mare În cele din urmă ajunseră la casa unor tâlhari Care era luminată ca ziua Măgarul, ca fiind cel mai înalt dintre ei Se apropie de fereastră și privi înăuntru Ce vezi acolo? Măi, urechilă! Îl întrebă cocoșul Ce văd? Apoi văd o masă încărcată cu mâncăruri și băuturi alese și niște... Nici de tâlhari care stau în jurul ei și se înfruptă de zor Așa ceva ne-ar prinde bine și nouă Spuse cocoșul Mai încape vorbă, mai de ne-am vedea în locul lor Spuse măgarul, privind cu jind cum înfulecau tâlharii Chipzuirea ei în ce chip ar putea să-i pună pe tâlhari pe goana Și în cele din urmă găsiră ce aveau de făcut Măgarul își ridică picioarele dinainte și le propti pe marginea ferestrei. Câinele sări pe spinarea măgarului, pisica se cățără pe spatele câinelui, iar la urmă cocoșul își desfăcu aripile și zburând se așeză pe capul pisicii. Și așa cum erau orânduiți, ca la un semn porniră cu toții să cânte fiecare pe versul lui. Măgarul răgea, câinele lătra, pisica-mi și cocoșul cutcuriga. După ce făcură o cântare în toată regula, se năpustiră prin fereastră-nodaie, dezângâniră toate geamurile și se făcură țândări. De spaimă, tâlharii săriră în sus ca niște apucați și crezând că nisca vasta fii au năvălit în casă, fugiră îngroziți în pădure. Iar cei patru tovareși, se așezară la masă și, luând fiecare din ce mai rămăsese, se ghiftuiră de parcă i-ar fi așteptat un post de patru săptămâni. După ce s-au ospătat în lege, cei patru muzicanți stinseră luminile și-și aleseră culcușul, fiecare după pofta inimii, și după cum îi era firea. Măgarul se culcă pe un malder de gunoi, câinele se făcu covric după ușe, pisica se tolănii pe cuptor lângă spuza caldă, iar cocoșul se cocoță pe grinda de sub Bagdadie. Și cum veneau de la drum lung și erau osteniți, adormiră repede. După ce trecu miezul nopții, tulhari, văzură de departe că în casă nu mai ardea nicio lumină Și că totul părea cufundat în tăcere Atunci găbetenia le zise <gântu -i> Mi se pare că ne-am cam speriat de pomadă <gântu -i> S-ar cuveni să ne rușinăm că am fost așa de slab de înger”. Și trimise pe unul de-ai lor să cerceteze ce se mai întâmplă pe acasă Iscoada nu desluși nimic care să-l pună pe gânduri Casa părea cufundată în cea mai deplină liniște Și, fără nicio grijă, intră în bucătărie și voi să aprindă o lumânare Dând de ochii scânte ai pisicii Ei lua drept cărbuni încinși Și se apropie de ei cu un băz de chibrit ca să ia un foc Dar pisica nu înțelese de glumă îi sări în obraz și începu să-l zgârie și să-l scuipe. Tulharul tras o sperietură zdravă pe ușa din dos, dar nu scăpă cu una, cu două. Câinele, care sta lungit după ușe, se repezi la el și îl mușcă de picior. Tulharul o lua atunci la goană prin curte și când trecu pe lângă malderul de gunoi, îi arse măgarul o copită de văzustele verzi. Iar cocoșul, trezit de hărmălaia de afară, început să strige de pe grindă Cucurigu! Cucurigu! Atunci tâlharul își luă picioarele la spinare și nu se opri decât în fața căpeteniei tâlharilor căruia a ră toate grozăviile prin care trecuse Vai de viața noastră! În casă s-a cuibărit o cotoroanță furisită care mi-a zgâriat tot obrazul, cu niște gheare lungi și ascuțite. Iar la ușe cine crezi că stătea? Unul cu un cuțit pe care mi l-am fipt în picior. E, eu s-o coteam că am scăpat. Dar ți-ai găsit să scape așa ușor? În o gradă, o namilă neagră m-a pognit cu o măciucă. Iar sus, cocoțat pe acoperiș, sta însu judecătorul și tot striga. Aduceți-mi-l încoace pentru Har. aduceți-mi-l. Dacă am văzut că așa asa stă treaba, am fugit de în sfâria Din seara aceea, Tilhari n-au mai cutezat să se apropie de casă Iar cei patru muzicanți din vrema S-au simțit atât de bine acolo Că nu s-au mai îndurat să plece Și toate câte le-ați auzit Mi le-a spus și mie, chiar auri, Un furtat de-al meu Și cred că nu și-a răcit gura degeaba A fost odată un bătrân împovărat de ani. Și de bătrân ce era, privirea îi se tulburase, auzul îi slăbise și îi tremurau genunchii la orice mișcare. Când se dea la masă să mănânce, abia mai putea să țină lingura în mână, vărsa ciorba pe masă, iar uneori îi scăpau chiar în bucăturile din gură. Și văzând până unde ajunsese bătrânul cu nevolnicia, fiul și norsa, se umplură de scârbă. nu mai așezară să mănânce cu ei la masă, ci îl într-un colț lângă vatră. Și din ziua aceea îi dădeau mâncarea într-o strachină de lut și nici măcar atât cât să se sature. Bătrânul căta cu jind la masa încărcată cu bucate și ochii crimau de amărăciune. Într-o zi strachina de lut îi scăpă din mâinile cuprinse de tremur, căzu pe jos și se făcu ceoburi. Când văzua asta Nora, apucă să-l certe de zor, dar bătrânul se închisese în amărăciunea lui și nu scoase o vorbă. Din când în când numai scăpa câte un oftat adânc. asta e prea de tot, își spuse în sinea lor bărbatul și nevasta. Și cumpăra din târg o strachină de lemn pe câteva păreluții. Bietul om trebuie să mănânce de aici înainte doar din strachina de lemn. Și iată că odată înspre seară, cum ședeau cu toți în odaie, nepoțelul, să-ți fi avut gâgălicea de copil vreo patru anișori, începu a-și face de joacă cu niște scândurele. Ce faci tu acolo?" îl întrebă taică-su. Fac și eu o covățică," îi răspunse copilașul, din care să mănânce tata și mama când nu mai fi în putere ca bunicul." Amândoi părinții cătară mult timp unul la altul și de amar și de rușine îi din plânsul. Îl poftire de îndată pe bătrân să se așeze la masa lor și din ziua aceea mâncare iarăși cu toți împreună. Și dacă din când în când se mai întâmpla ca bătrânul să verse din mâncare, nu îl mai lua nimeni la rost.